Ngajisha radhiyallahu anha transmetohet se një njerëz ka ardhur tek i dërguari i Allahut alayhi salam dhe kërkonte nga ai fetva, kurse ajo e dëgjonte pas derës. Ai njeriu i tha: O i dërguari i Allahut, kam hasur në namaz dhe un kam qen xhunub, a bën ta agjëroj? I dërguari i Allahut alayhi salam ju përgjigj: Edhe mua gjithashtu më ka ndodhur që kohën e namazit të më ket gjetur xhunub dhe kam agjëruar. Njeriu tha: Un nuk jeni i si sigur ne, o i dërguari i Allahut. Allahu ti ka falur të gjitha gjunahet. I dërguari, aleihissalam, tha: "Pashallaahun, un shpresoj se më shumë kanë frikë Allahun nga të gjithë ju, dhe se jam më i ditur i për ju në devotshmëri." Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.